گرانا مختار مارگن کو دمولانا لیا کتولیس سید داد دور ای تفسیر قرآن چی مدرسه دارو القرآن کالو کی پسندوه ارچین کی شیره دادید من ایدو پتر ای ساتهی پیشاد تو د سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان آزاد د مینټور جنگیاره څوبی پروپرټر انور شیخ په هيدي موبایل نمبر 03015710124 عاملینا اده پارا د مقرشو عليها فدی زکات باندې عامل چې زکات ټولی نه غلم د دس کی زکات د کمدن ورکول چې تنخواہ ناقل دوار کلشی والمؤلفة قلوبهم او اقا امائل کو لوزن والا اقارالون کو زن والا مؤلفة قلوب اول دے اسلام او جکل کمزور مسلمانان لگو کافر بدین اسلام ترا تو نقد خوشالو دے فراهم بطور تحفہ او ڈالے دے دا بیت الملمنہ وی ولا سلج مال چکم نہ دا ورکو او سا آن حکم اغنشتره او سا حکم نشتا نسوال پیدا کی چا اما مجتهدین او خلافای راشدین فاقفل تروس را یا حکم منسوخ قی ندا کی دیشی ندا غی جواب داره چه علت ختم شو علت ختم شو چه دی دین اسلام کم زورتی اوسم کچې بیام داسې وقت راشی شي زمانه داثر را شي چې د اسلام کم زوتیا را مسلمانان لږ او کفار فار ډیری او کافران دین اسلام ترازی راړ نو وسم د حکم بیام بیا اغله چې کمم د نه ورکو شي خو دی و نه د وقع اسلام مضبوط دی ته انتحاد د حکم د وجه د انتحاد د علت نه او علتته اوس اغلیشته وافه قابل او پهزاادله دمری کې لکه اول کې نبی عليه الصلاه والسلام جمعې غسل واجب کړو لام بلو جمعې ته بچا سوق برات لم مسجد نبوي ته نو نبی عليه الصلاه والسلام واجب کړو ورته حکم غيستهباب ترغه ولي زکه هغه وخت صحابه کرام غربت او نغي وب جمعي چولوي د ګړو د وړای لداغه نه په بدمویت لا لکه هغه باغه ټول بینه بعد مهمه ده بعدن مطلب نو اسلام حکم کوي چې تاسو جمعات ته جمعی منځله راځئ له لੰبې نو واجب کړو اوسه لੰبې واجب کړو بیا چې کله حکم داسې راغی چې او فتوحاتو شو او راحت ترغه صحیح جامعه راغله نو بس ها حکم هغه وجوب ختم شوه دی اوس چې کم نه هغه استحباب کړي مستحب دی ورکه چې له جمعي منځته حکم دین علماء د کسدا حکم مؤلفت دا موالفت القلوب علی جنود دا غسرو فاولک او کاخر داسراشی نبی امو کما غشتری ولغا وفر او فر رقاب اپ ازادو دمری کی ولغارمین او قرزدار قرزدار چې غل مرکولش او فی سبیل الله اپ دین د الله کی او ابن سبیل امسافر الله مال د بیت المال نه مجاهدیین نه اغيل بورکیږي غریبانه نه بورکیږي د دې ولې نه د 12 رشید بادشاه زمانہ و امام ابو یوسف رحمت الله له کتاب الاموال لیکلو نو هر رشید بادشاه سره مال ډیر جمع شه امام ابو یوسف ته خبر ورو له خطر ورو له چې مال جمع شه دې سب سره دا به تقسیمو څنګه به لګو چې دا مال صحیح دغه پرایشه دا به څنګه لګو لغی کتاب الاموال کتاب لیکو دمال حکومت لګي په ملکبانندې پر ید بان په دی د چریتي سره په دی, دی اندازه چې کم لګول بهشي پهې ووجبان دی, دی. فیزه ته من الله دا مقر شو طرف ده الله نه والله خدای پا کالی من په دی حقیه ونډ یکم دی ام همملله ځ نه ب نشانه سور دیشه من نشانه د ماف ینو ملله او بعدې کیا کساندي ی عزون نهبي چې تقلیبر کې پې غمبر ته یا ی عزو نهبي یا چې تقلیبر کې پ غمبرله قولونهای دی هووه او زن د قبلون ک دی د د هر و خبرې قبلون کې رالب عس به جاونه غ ما جالته کو زما کار د داسې د راغې پ غمبر بهتن قل او پ غمبره او زنو غیر ل کوم. اجازتو درکول تاسولاق ورد استاذ پارا اوزنو خیر لکم قبلول دا خبر استاسو ورد استار الله یا امینو بالله یقین که پیو اللہ و یا امینو یقین که للمؤمنین پا خبرات تا تاوزن مؤمنان گانه نا پیغمبر ظایر بانه فوره باتن نخوال خبر دی نستاسو خبر مونینو و رحمتن او رحمت ده للذین نا پارده کسان آمنو چه مؤمنان دی من کم پا تاسو که والذین کسان یعذونا کہ تقریبا ورکی رسول الله پیغمبر د الله تا لهم دیر پار عذاب علیم عذاب درناک دی الی زمہ پیغمبر لا تکلیف مور کوی ځکه حدیث ک منازی نبی علیہ السلام فرمایلاتصب اصحاب فمن اصبهم فقد عذنی ومن عذنی فقد ازل پیغمبر ی مصف لا, لا تکلیف مور اریت عبادت رات موعد چاچی دیلا تکلیف ورکو دی ته بدر دی فقط اذانی نماله تکلیف را او چاچی مال تکلیف را کو نو یقینن الله له تکلیف ورکو چاچی الله له تکلیف ورکونو الله به زر دی کی نو سی پخپل گرفت کی ای اذونه رسول الله لهم دیر پار عذاب علیم عذاب در ناګ دی پنځه دیرشه نشان د منافق یا حلفونا قسمنا کی باللہ فیو اللہ باندی لکم تاستا لیرزوکو ندیر پاک چو خوشا لکی تاسو واللہ خود پاک ورسولو پیغمبر داغو احقو زیاد لائک دی ان یرزوو چو خوشا لکرشی غی انکانو مؤمنین کچری دی مومنان ان یرزوو چو خوشا لکرشی اللہ او پیغمبر داغو انکانو مؤمنین کچری مومنان علم یعلم وائدین پویگی انا او شان دا دی ما یو حادد اللہ سوچی خلاب کې دا اللہ و رسوله او پیغمبر دا غو فعن لہو بیش قدر پارا نار جہنم اور دا جہنم دے خالد انفیا ہمیشہ بیدی پاگی کی ذالکل حضی العظیم دار سوئیلویرہ شپاک در شمال امد منافق یا حضر المنافقونا یریگ منافقان انتو نزل علیم چراو بالے گلشی پا دی یا په بارر دي کیسورتن یو صورت تو 90 چې خبر کی دامنان به ما پاسو فی قلوبهم کې په جنور دي گیری دایری و سره اسنه الله کومرولږي ایتون رولږي زمون د منافقت چې تخاره نشه په نو درشم نشانه قل پیغمبر استاد استاد اوټو کې کوي کوي دټو کې ان الله بهشکا الله مخرجون کاراکون کوي ما داسو تازه رون کتاسو یې ګټه غیننه تاسوอัลلاده منافقتو دا بیو پرخارته ولעיن سالتهم او کچر ایت پوس کې له دیناله یقولن خام خویدی انما كنا بشکاو مونگا اتدیرشم نشانا نخوزو چین نو تو په سفر کې ونه لا بو او ګفم لگا مو لار لندوله دا چې کلدی تبوک تروانو له باز منافقین ناغي لګیو نایوب پکوی شړیدا پیغمبر صاحب دی خوبونه ویني چې موږ به په تاسو علي بچان دي وږي شړ اقتدار دی او داري داري ها تیسو سباله ګورا چې کومونه د هغه د لاس نه متړلی شي وي نابل پکوی شړید تښ تړلی په سود میں ناراضي چې اسوسو کوړې عالم ورسره راک دا خبره وکړه یو صحابي دا دی او نبی عليه الصلاه والسلام تعالی هغه ورته وی چکه لاغینه تاسو ګار یو سې شه قسم په خوده کې چاوی نه جاس نه چاوی نه مونږ نساله مو غاپ لګاو مونږ دړنه سه دغه نه او مونږ چې لار بغلنده کو دا په ساخر لندې دا الله وی ها قل پیغانبا انا اب الله اي ايا پوری او اياته اپ کتاب دغه پوری او رسولي اپ پیغمبر دغه پوری کونتم تستاجون تاسو ټوکی کون کیه خلی بن د الله دین او سمبازي اکثر داسې ګيره پورې بوخاندي هغه پورې پچموزو کی نه کټاو ته چې داولې دا خو سړۍ سه منګه ټوګه کوي چې پلانې ګيره وړلره لګاره اخوار دنمون الکوې خان د مکنه شاعر الله پرې چې کم نه ولي خاندي ګيره دا خو شاعر الله کوي نه چې هغه پورې خاند او خندنه کوي او کو پر تری ووت او کچا دا داسې دا شعر لا پرو گیر پور استحضاو کنگوری نکای ماتی کی خواه کوپر <coughs> دوزی نا اللہ وی خخان تاسو الله و پیغمبر قرآن پروڈو کی کوئی یاو کم سلوی اختم نشانا دا منافق لا تاتا زیرو بانی مکوئی تاسو قد کفرتم یکینا نکو فرکرد تاسو بعد ایمان پس ایمان خفلنا اینافو سلوی اختم نشانا اینافو کچر مافیو کمنگا توائف آن توائف آتین یوی ڈالیتا من کم پتاسکی نو عزبو نسزابور کو توایفتن بلی ڈالیتا یوی سزابور کو بلیتا بورنو کو بلی بطبو بس یا انافو کچری مافیو کمانگا عن توایفتن دیوی سید گنا من کم پتاسکی نو عزبو سزابور کو توایفتن پبلی سید گنا باندی سا گناه تمام کو او پس بر لسزا در لدر توائفه مانا ایسا بی انا امزه کچه دی کانو مجرمین و دی مجرمان یو سلو اخت منشانا المنافقون منافقان سری والمنافقاتو منافقان خزی باز هم بای پا دی کمیم بازو دا بازو ندی یو بر سر از رو لگی دل دی یو بر سر منافقت که تاو نویم داد که یا مرونا حکم که بی المنکری پا گنا سرا نه دو وخته من نشانانه نهونه او من کې خلقانیل معروفی د ای کار نه وردنې من کې او دبيدنې پرچاروت کوې یق بدونونه او بنکیدي ایدي هم لا سونه خپل نسو الله درسل وخت من نشانه د مناف ننس الله رکدي الله فنسی ی هم نهلهرکدي د خپل رحمت ان المافقی نه منافقان. هم الفاسقون دينا فرمان دي واد الله المنافقين وادكد الله منافقان صلو سرا والمنافقاتي منافقان خلو سرا والكفارات كفار سرا نار جهنم دور ده جهنم دور جهنم اللي دور لزي اغا منافق اعتقادي خالدين فيها هميشو بدي پاقي هي حسبهم دا جهنم كافر دي لعنهم الله لعنت كل الله په دې باندې ولهمديره پارا عذاب مقيم عذاب هميشره كل الذين پشاندار کسانو کلام کې هځب دي انتم الذين یعنی انتم کل یعنی تاسو پشاندار کسانو من قبل کوم چې مخې تاسو او هم دا منافقین سم تاسو او د مخه منافقین علامه تااسو مداغيب پښند شي ویې کانو هغه اشد منکم زیات شخص تاسونا قوته په طاقت کې او اکثر معالن او ډیر په مال کې او اولاد او اولاد کې ډیر اولاد او ډیر مالو وکامیا به ان حصار په مال او په دولت نکشرت نه لري بلکې دا په ایمان او په عمل صالح باندې فستم تعو فست پیدا وکړه ستدي سلول سل وختمن م تا او ف پیدا دغستلهید په دنیا ب خلاقیم پیسخ پهلی سره فمتهاتم د تاسم فی دال ب خللا کې کوم پیسخ پلی سره کم تالهذ نه لکهسم کې فیدهغوا کسانو من قبل کو چې مکستاسوونه ب خللهاقیم پیسخ په سره دنیا پر تاسم دنیا پر د تاسم مضی والک او خوم اودننه شوي تاسو پهدل کي. کاللزی پشانده کس خازو چننووتیو کاللزی نی اللزی نی پشانده کسانو خازو چننووتیو کفر شرکی اولای که دا کسان حبتت بربادشو آمالهم عمل نردی فی دنیا و دنیا والآخرت پاخرت کی و اولای که دا کسان هم الخاسرون دی تاوانیان دی و استقفی فی تاسو کتاسو د نزا قوم دنوح علی السلام و عدین و سمدیانو اللوی تاریخو گوره الاميات اينا دلقرديتا نبعو الذين خبر دا كسانو من قبلهم جما قردينو قامنو هن قمد نو عليه السلام واذنا عاديان وسمود او سموديان وقام ابراهيم او قمد ابراهيم عليه السلام واصحاب مدين او خوندان مدين قمد شير عليه السلام والماتفقات اكل اولشوي قمد لوث عليه السلام اتاتم راغلو دي تعالو سلام پیغمبران بالبينات فقرو دليلو ناغی اونمان انکارو کو فما کان اللہو پس نو اللہ لی ازلی معام چه ظلم کڑا پدی ولیکن کانو لیکنو دی انفساں پا خفل زانو نو باندی ازلی معام زلم کون کی والمؤمنون او مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان اخذی بعضاں بای پدی که اولیاء بعضا دوستان دو بازوری او حدیث کرازی نبی اسلام فرمائی د مؤمنان مثال پشند یا بدن دی بدن کې یو اندام اودر دیږي ټول بدن درد دیږي دا که سي یو مسلمان مانه تکلیف راغې لکه ټول مسلمانانو باندې درې ډر انګې کم ځکه مسلمانان د دشمنانو د لاس نه گیر دی او ظلم او زیاته او شرکې په کار داره ټول مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد وکي او د هغه دښمنانو مقابلو وکي اتفاق د مسلمانانو نه راضی نو او چې راضی په قران راضي او قرآن ته ډډ نه لګي <تصفيق> الله الائي ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وعقد زياده كي دشمنان اسلام والا المؤمنان اتفاق و اتحاد تينا دیو جن مسلمانان عقد تي يامرونا حكم بك بالمعروف في كل سرا وينهونا عن منكب خلق المنكر دغانه ويقيمون الصلاة ادرس بكيمون ويعطون الزكاة اور کی زکات وَيُثَبِّتُهُمُ اللَّهُ تَابِعَ الدَّارِبِ كِذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ دَپيغمبر داغو اولائک دا کس سېرحمهم الله سېرحمه سين دپاره ټاکید دی سېرحمهم الله, اللَّهَ زردي چرهم بو کې الله په دې مؤمنانو باندې چدا اعمال ساتي عقیده توحید ساتي علي زردي چرهم په ان الله بشکا الله عزيزن زورور دې حکیم هاونه حکمت دې چه فعد مامینان ذکر کړ بشارت ورکی مومنان تا وعد الله والمؤمنین وعد كل اللهم منان وسروا والسلام المؤمنات ام مومنان خو سره جناتند باغونو تجریچ بیگی با من تاته الانهارو لندیدا غینا ولي خالدین فیه همیشه بی دی پغی کی و مسعکنت طیبۃ او اغبنگلی پکی فی جنات عدن په باغونو دوسیدو کی وی واځانو منلهئ او ځمنې طرف دا ال لا نه اکبر دا خو ډیره ل خوشحالی ده ځکه دا هو وال فوز عظیم کام یا بلویا ده بیا ترغب جهاتته ورکي یا یوه نهبيو ایپ غمبر سلام جادلکوفار جدو کادو کوفار سره وال منافقی نه د منافقینو سره او وغلو ظیم او سختی و کېدي سره کوفار سره جهات په بس سی په پتور باندې او منافق سره بل لسان په جواب باندې منافق سره jihad په جواب باندې کافر سره jihad بیسيف او عقل ز عليهم او سختي وکړي سره او منافق امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ علم هو زنديق منافق او دا ازند توي زندګي غو چاته وي چرته اس پتن لې د درد دینه د مزه پتنه لګي کپارغهاله ورغه الایو بغل ز علیهم سختیو کې دي سره و ما و هم او زیر دي جهنم و بیسل مصویر او ډیر نا کار زه دو سه دوره یحلفونا پنځه سل وختمنه شهر د ملافق یحلفونا قسمنا کې بالله بالله باندې ما ده اسو قالو چوي لری دي و خبره د کفر کلو دا بیا مونږ نه روي ولا قد قالوا يقينا كرر دي خبره كلمه الكفر خبره د کفار اش پکسل ویتم نشانو وكفروا انكار کړه د اسلامه پښته اسلام خپلنه پښته ثابت دار خپلنه وهم او قشت کړه دي وسل ویتم بما بمعدع سالم یا نه دی دي لغیتا ادي هغه ته رسول دی سم مطلب کس كس ما قسم خبره کړي وي جلاسا منافقو ندوب یرا چې زمون مشران ته دا پیغمبر بدر دی ویلی ندغه مونږ ډیر لاند خلک یو چې مونږ دل جواب نه ورکو او د تاړو مونږ سوای نه نو آه خبره یو صحابي اوري دی او غرق نبی صلی الله علیه و سلم ته ویل چې ډیر وخت ته دی نه نکاس ام په خولر کم ما شنې دی دا بڅه اسویلې مونږ کم دي کې دا قسم خبره ده تاسو متعالقه مونږ دا نه دي الا اياتو نلو لهل او خبر د کو پرې کړید ټوکې کړي بدر دي ویلري خو بیا جلا سترسته هغه بیا ایمان یې راولې دی ایمان یې راولې دی او ورسته چې کم د اخري جهادو اکه بیا شي چې مع بیا قربانی چې کمند نو ورکلره د آیاتو نو کې هغه ته چې کمند اشاره کړي جنگ یمامہ کې عقبیا شهید شه و ایمان یې او علیہ وی اللہ او چې نبی راغی نبی له سلام الله علیه او توبه وبا سندو استغفر توبه قبول کما نبی له سلام و او وی لاس راک دا الله پیغمبر لاس ور کو بیا ته کو ایمان راوړو او بیا جنگ یمامہ کې کم چې مسلمان کذاب سره وا بیا هغه شهید شه رب <تصح>. الله <تصح>. وهي بما لم ينالو وما نقمو اتدرشما اتسلويختم نشان وما نقمو اده دشمنینه کی الا ان اغناهم الله مگر په دې خبره چې به پرواکړې دی الله ورسولو ني صحابه کرام او رسول افيغان بر د عامل په هلل رزق سرا الله ولما له دولت ورکو فتوحات شو هر طرف نه مال لاغي نه منافقینو ما نکلو بیا زیدل ود د رمضان دار بولش. این یتوبو کچر دی تو باسی یکو خیر الله ندا بشیغ ور دی لپاره و ان ی تاوالو کچر مغه والا یو عذبهم الله عذاب اخرت الله عذابن الیم عذاب درنک کی دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې و مالهم اس شعری دی رافل و مالهم انه دی لپاره فل ارض پزما کې می ولی سوک دوست ولا نسی ان سوکم دادی ومننو با پهې کې من اسوک دي آهد الله چېوا کړوه الله سره لا آطانه ک چې تعه کو منته من فضلي د میبانې خپلی نه ان ز د را لرا کو هل لنصد د قنا نوخامامخه خیرات کوونکوونه نهکوون نه من سوالين او خا م شبادن قانونه فلمما پس کله آتاوم چې ورک من فضلي د خپل مننا ان حاللهذې بالو به شمت او کل پاغې سره یوشانه بالو به شتی او لپغ مال سره وتولله او مخوال او هم اوورزون او دي مخړون کري تللي او کله ب چې کمن دغ نه ارا چله منږديند فقب په چا او ی پ کا من فقط نفاق من فقط في قولو بهپزنو ددي سمعت لو فاقبهم فصيدا كو دماله نفاقا منافقه تا قلوبهم په جنوني دي مال دولت چ راغه نغي ولړک منافقت پیدا کړ الهيام تر اغرز پوري چوز دي کی الله سره بما پاسو اخلف الله چې خلافو کو د الله ماده سو بعدو چې بعده کول الله سره وبما پاسو دغې کانو يذبون چودي دروژن علم <اللام> یعلموا <نبازي> لبسئ ائ ذیک امارات د دینه عقلی و منهم من عهد الله علی ان اتانا من فضل اقساله با وکنوخه <زكرة> ځکه ډیر زمونه اوندا اکثر تفاسیر لولوی د لیکلی لولوی تفاسیر چې کوم متمد دي او مشهور نه غریم د لیکلی چرته نه مراد اساله بو چې غریب نبی صلی الله علیه و سلام تر هغه یماده دعا وکاو اګه مالعالم مالاتی نبی اسلام تعقب بیاون لریغه وینا بلکل داغه حق با دا کوم داغه کندک شو بیا ورو رډې رډې پر چ بیا غره لمن تلړو بیا یو منزل راتو بلل بن راتو بیا جمیل راتو غلم نراتو دا الوی داغه دی نو دا اته مراد اصالبا خو بیا هچ کله معلومات حضرت شیخ القران مولانا حفظ السیس عقل یو کتاب مګه ترعقلو هغه کې دا لدل چې را دا سالب منافق نری بدر صحابری بیا دا غي بارکه شا سيټ کمو دا سرغودي مولانا حسین شاه نیل وی رحمت الله علی فات چې تیر کال ناغت اخته لګو ناغم بیا عقل کې مشوش چېر دا څنګه چل دا لول تفاسیر دا لیکل دي چې دا منافق دی ن بیا چې کالوش نه بیا خبرو لمن غولېغو زه من استاد محترم یو جواب رانه دا ماموریت وله د لزمات جما نا کومه ناغا ګولستان رساله هغه بشای کیدا دا پغه رساله چې کومنه بیا زه من د شیخ پنوم ما کم کومنه یو ختم راغی او پوره تفصیلی لیکلو چې دا بدری صحابي دی دا, دا منافق نه دی بیا زه شنورم مل الله بشک الله الله مل غ پوهکې پهټورونه باندې بله نشانه لین نه دا کسان دی منقان یال میزونل م نه چې اعتاس کې په کوشش کوون کو باندې بد نامه په کوشش کوون کو یا په خلاص کوون کو باند دی می مومننی نه د مومنانونه فی په د قاتې پهبار خیراتونو باشی چامال بارکول نبی علیه السلام جنگ بادر لان دو چند اعلانو کو نو چه کل اعلانو شو یو صحابی راگ عبد الرحمن امن اوفر دلانو چه چند روڑای نو سلور زر آشرفی اغیر چه کم دن روڑی سلور زر آشرفی اغیر روڑا لی نو منافقینووی دتاو گور دا دومر مالسو کورکی دا ریا کار دکان دا زند چه کم دن خیل نبر یو صحابی و ابو عقیل رزلانو هغه مزوره کول واسه کجوري غټلې او سیر هغه راولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داوا خله نو منافقین بیا ویهم د تا وګوره دا ازه تبوک ها دا روم چې کمنو ده په دې سر کجربانو په ته تیګي دا ټو کې ټکاله مسخری استجابت کمنو دا, دا, کم دا به کول کچاب ډیر مال خرج کوو خیرات به کوو قوربانې هغه پور هم خند بیارییا کار دی دکه چا به لګه را وړی ن بیاده چې کمون دا پهې بانې به دا دیین چل الله یلې زونه مته منمنین ک په دقات واللهین نه کسان لاجدونه چې نهمومي الله جو د کوشش مګ کوشې خپل کوشي کله دی دا قوربانی که جوې دغه به دغه فی خونه پټو ک کېې نو پهې پورې سخیره الله او سذابور کې الله منهم د ټکو دیتا سخر الله فعل مراد نه سر سخر الله منهم زردې کې سذابور کې الله د ټکو دیتا ولهم دې لپاره عذاب عليم عذاب در نه کوي استغفر لهم کچره بخنه غواله دې او لا استغفر لهم یا بخنه غواله دې لپاره ان تستغفر لهم کچره بخنه ور له غواله 70 او یا پیری ف یاافره الله پس د الله چې بخنو و کېدي او سبې نهره و او یا پیر ی عادد شماار چې راځي ای نوال نو هغه پل با نه ختم شي او د شمار چې راواغلی هغه پته خېږې په اوبانې نوله چې پلو کې ز ور کې نه دسممت لب الله پې غمبر ته ووي که ټولو مله بخنه غړې الله ور ته بخ. خاتمه په کوفر چې کم دینه شو غره ذالک اد دیو جنا بانه زکچ دي کفرو انکار کړ دې دی بالله دیواله د الله نه ورسولي او د پیغمبر دا غنه ول لقد فاک لا يد القوم الفاسقين توفيق نوكين قوم فاسقتا بل نشانه سرور پنځستمه نشانه فر هل مخلفون خوشال کی پادشي وخت به مقد هم فن اصل باندې خلاف رسول الله ورسول پیغمبر د الله نه وکره آباد غنی دی 550 سم نشانه ای جهاد او چې جهاد او کې بهم علي او مال نو خپل سره او په بدن خپل سره به سبيل الله په دین د الله کې شپږ 50 سم نشانه او لا, لا تنفيرو موذئ فی الحر په ګرمه کې او ګرمه کې جهاد تموز عزت ابوک نهیب ګرمه کې راغلو او دا څو وختو چې فصل په قشیو لکه دغې فصل څوک جوړي نو منافقین وي دا یې وب دا خواګ سورې یقصور د بیان راز jihad به بیا راش غوڼه د بیان راز الله وینانه در وخت دا یي د سورې داوبه به بیا راش د دې وجنه صحابه کرام چې کمونه ازه تبوک ته لړل او پوغ پساله پریخو دو او چې واپس رالو نو آغا کجور داس قطع شیوی چې غډو دو پی فوڑلو از دکوی دار تبوک کجور را کډو که دو کی ناری اغلگی پک تر آخیر پور آغا نشانه الله دا غیو الله اللہ و تاسو گرمی آدووی و دا ورد جہنم سر بسکووی قولا پیغمبر نارو جہنم ورد جہنم آشد دو حر را زیاد په دی کې گرمی کئی دا کس رمضان عراشی گرمی کئی او یا خلق او وي دا ګرمي دا وي دا اوږدي روزي دا وعده سره جن سم وړاندې چې تبکه د نور د الله حکم نشي ټینګوله او روج نه شني وي نه بدن غټ نستا څه مطلب دي چې جو قبر لې غټای چې چې چې انجیو د قبره په مالشي بلکې دا الله حکم منل او الله سنتياره ولې د روزي سم روب دا بو وې را لګمه کاله دې روب دې روزي یې سم نشته را تقدر کتن دا لګیدا اله غرالا نظر صاف مليوي کنه ان الله وی او ای پیغمبر آورده جهنم دل صح د پګرمه کې لو کان یفقاو کچره دی پوی دی فلی زهکو خندابو کې دی قلیلن لګوند وی یفکو جڑابو کې کثیر اډیرا او دنیا کې بلګ خنداو کې او بیا ډیر جړی جزان دا سزار ابی ما پسوب داغه کان یو کسونه ټکوللی پای نه یاک الله پس کتر واپس کی تعالی ال عطای فتم من هم یو دلته پدی کی فست ازنو کا نه اجازه په غوالستانه و پنځوسمنه شنه فست ازنو خروجې د پار د چې نبی علی السلام کله از تبوک نو واپس راغې د منافقین په دګل راخلنس وغي خو چې دیناله اولادې د دی دشمن خلیل او د بیان چې اپس رالو نو منافقین را خلاصو یاره جی که نه که داره مقررانو تم بیا وې که نه چې مونږه ملکونو که روانو دا جو ډ به شتلی دا د منافب کار دخه چې امتحان راشه سخت راشه را شي نه د به سر وختکي د چ راته را شي او ملګې خ سالم را شي نه د به را خلاصې یاره جینو ځومنو به مې وړیکوکه داې دیاسې خلی کې وردسې وړي. منافق تش چکم ننه دا سری دا خوش و با مسنده دا چه دیوال تاقا لرگی اولالی چه بارون نور والی دردی اپا تا بارول داسو درزور کن دا چنجی ترو بیویدنم دا چنجی دو دا دا رو بیویدنم د چنجی رو بیویدن تش دکشه ده نالا اوی فقلوایا لن تا خرجو چرموز امعی آپا ملگر تیاز ماکی آبادن اسکالا درسلو روک شه ما سر تو ول او چاله ما جنگ یې ګمایا او ملګرتیا زم ما کې دوه واد دشمن زم ما سره نیمه سال جنگ تاسو ته ضرورتش کړې این نکوم بچ کته تاسو اته پنزستم اور ازی تم خوشاله شې بیل قودې فناست باندې اول مرهن پاوله پیرا کې فقدو پس کې نه ما الخالفین سردخذنا خلف فرصت سکناستو سړی قوت البار jihad تلل میدان تلل قرن کې خځه واړه پاتش نما علخالفین ناغسک و خذ منافق ل نشانه بیانول بیانول داسست او دانا کار دی عادات دروغ جن بوتا بوتا ناخر تر دی پور چکوره خذ سره کینو مژ خذ ته جوړه کړه منافق څه چیر خذر پس بس کین اما علخالفین سر د پات شوونه لکور ته خو یا وړو یا خذ وینو زی یا او یا چکمنه د خذ ای دا قرآن داس د منافق شر میخه ولا تسولي او جنازة مكوا على هدن منهم يو كم شبيتما نشانا ولا تسولي او جنازة مكوا على هدن منهم يو تاپا ديكي ما تاكلا ملشي چاكلا ملشي مكوا ولا تقوم او مدرقاء على قبرهي پا قبر داغبانده وداغاء پا قبر بانده ادريقما یعنى مكوا نوي عبدالرحمن وبوی کنه کل چې کله هغه مرشد د هغه زو عبدالله رضی الله عنه چې مخلص مؤمنه نه قرن نبی صلی الله علیه و سلم په پمنډه منډه ویله لار مرشد جنازه ته وکړي چې کله روانه دن حضرت عمر رضی الله عنه او صحابه کرام نه عبدالله رضی الله عنه خپلوا نبی له سلام تیارې کوو چې زم حضرت عمر رضی الله عنه د لمن نو نیو وي حضور ظالم زمنګ ټول مر مقابله کړل منافقتی اکڑی دی الزامات استاز پا پی بی بانده لگو لیو نقصان اعمال گرد تا وکن تو پا دی منافق جنازه که نبی علیه صلیات و سلام و سیزو خواه اللہ کنه نروان شو داد آقی چرچالو خبری وی او چکرن نبی علیه صلیات و سلام او رسیدن جنازه شیوه فاسواللہ علیه راغلی چی جنازه پی اکڑلا خونا جنازه پی نرکڑی ابن کسی روایته ده حضرت جابر رضی الله عنه نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه و سلم هغه باندې جنازه کړی دا حفصہ الله نه موراج د اراده د جنازي وکړه او چې کله ورسیږي جنازه شیوه ځکه بل حدیث تا د حضرت انس رضی روایت دی چې هغه یې فرمایي چې کله دی جنازه لروان شو مخکې د جبريل امين نه هغه او اروستو او دې په دې مناسبت باندې جنازنه نه جنازه ف عبد الله بن ابي باندي کول نه ده بلکې د تکه څخه باري جنازه لرګي ور کوس کوله او بیا هغه رو با تا نو بي عليه السلام دوه قرنو کوغه وخت يو د عبد الله رزلان هو د تصلي د पारा اغه خلک لواب يعني الله ور کوله او دویم دار چي خپل کمیسی اغه چ کم دینور کو عبد الله بن ابيله دار دي د وجنه چې جنگي بدر کې قیدیان راوستی شون دا حضرت اباس رضی الله عنه دی پکې مراوست دیم راغلو نه د کچ نه دنګو ناغره کې ثقلکش لیدلو یا یو خراب شي و د خلک نه و عبد الله بن ابي جکمو منافق نه دیم نه کچ نه دنګو نه ند د ولا خپل کمی ثقل ور کړو نه دا نبی عليه الصلاه والسلام د خپل تر هغه بدل چې کم نه اخلاصو غیرتي بنده چې نه بدل اغه پرځيخه نو نبی علیہ اسلام هغه غیرت واله نو خپل کمیسو اغه لور ک چې دا زما ترل دو کمیس ورکلو کړو دا غ بدل واله او لعب لاړی چې ور کړی نه پاغه ساغه ته معفي نه خو هغه زاهری چې کم خلک راغلو را دشمنان د اسلام نو د هغه د اړول د پاره د اوکل چې دې سباله دا ان وچ او ګورا پیغمبر س 60 کړه سره وکړه ناګه دغه مراد غيواوه چې وګوره پیغمبر دشمنو او به وسره مخ او خلیقواله لاړه ورکړه ناګه ناګه کسان چې کم متاثر شو دین اسلام تراغل <تصفيق> په دې وجبان الله یې جنازته ګورونه منافق اودنن زمانه منافق څوک دی دهری دهری مزاج چې یو الله نشته او منی دا نظام په خپل روان دی کله چې د املی شنبي له سلام فرمای فلا تعودوهم د داسې خلکو تپوسمه کوي بمارپورسمه کوي او مک فغبانې جنااز کوو داې زمانې مناف وله ت خو معلهقبې ان هم ب ش كفر کا فرون بالله د والې دا ال لاانه رسی او د پیغم بر داغ نه او معتو او مړشيدي وه فاس قوون شپته منشانه اوي د فاسقان او هران د نکیت عامه مال نه دی او او اولاد مولا دغی زکه منافقان در مالدارانو دارانو دولت وسره نو سوالاته چې خدای د مال نه دا بیا م دی پناه کری نه لوی او د دا د مر مال ول سل ورکل دی نه دغی جواب انما یرید الله بشکه را د کی الا اعذبوا جزا ور کی دی تابع په دې مال په دنیا په دنیا کې و اتزهقوا او وا بخلی انفسهم ساون ردی وهم کافرون عبدی بالله کفر کی او دا ولی دا زکان چې کله د منافق امریکا نه نه دی غسل دنیا پرسی ردی وایي د ور مال لانه پاتشو وایي پلان ک پاتشو وایي پلان خزانه رانه پاتشو دم دل یو لوی مرګي دم دل یو لوی مرګي نو ځان ک دنی او غیتا وله هخه کار کوچتا کړی ویزاون زلط او قلچ رو شي صورتون یو صورت او, او پاقی که دا خبری چه ان آمینو باللہی یقینو کې په اللہ باندی و جایدو جهادو که ما رسولی سرر پی غمبرنا یوش پی تم نشانا استازان که جاد بغالستانا اول تولی خواهنانا طاقت منهم پا دی کی خمالدار بو سرر طاقت نبیوی یرمات سوزر دی وه قالو اوی بې زر نه پر و منګ نه کونج شومنه معل قاعددین سره د ناستو خلکوونه یاره منګه پرې د کورې خ الله ناستې منږ سره کین سری خولوله له منږ به مغی سرهتی نو دا چې ښو سره دا خ کو نه کې نو او راو خوشاله شې خوشاله شوې بیا یا دا چې شوې معل خاوای سره د پته شوونه دوپته معلامه و سره ځان پاتې کو در پته وطبعا او محر لگو علی شویده علا قلوبه پا زندی بانده پا هم لایف قوان پا زین پویگی درش پیت علامات و در منافقینو اغیج کرکو او د پیغمبر زندگی درش پیتوا تنیس رت سال نو مطلب جتول مر بری مقابلی خواه سر بری پارام نرازی او خوشالی بلگئی او سختی اغیب بڑیر لیکن رسولو لیکن پیغمبر علی سلام واللزین او آکسان امام او چې خلک له دې ماودې د سره پیغمبر سره اجاد او جهاد کړه دې په خپل مال نه په بدنونو واولائکاء دا کسان لهم الخيرات ډیره په خوشاله دي واولائکاء دا کسان هم المفلحون صرف دی کامیاب کامیابی بشارت بیا اعد الله لهم تیر کړه الله دې په راځناتن باغونه تجریچ بیږي با منتات النهار ولند دغین ولي خالدین نفیا همیشب دې په باغ کې ذلك الفوذ العزيب دا كامي بلو يدا وجاء المعذرون من الاراب اور علو باني كونكي من الاراب دباندون لئي اوزن لهم چه جازت شدیتا وكاد اللذين او ناس پاتشوا کسان كذب الله چه دروجن كوي الله و رسوله غمبر پیغمبر دا سمت من منصر الله پیغمبر و در دروقو کلی دا سدوان خلقو بازی وی چه دا سی کسانو دا بوزرقی فاری رزلامی د قبلی کسانو او دی توزرو او رالو وی منگ توزر دی منگ لیجاد تراک او بازی چې نه ندا منافقانو منافقانو منافقاتی کاؤ او رالو او بانیر دروغ کولی سیسویب اللذین آزر دی چوب رسی گیا کسانو تا کفروچ انکار کرد جہادنا من هم پدی کی عذاب علیم عذاب درناک واس مستثنیات ذکر کئی چه چا بنا جهاد نشتر دی خوی منگ جهاد تنشت لی اوزر دی خوالاوی اغوار اغسوک دی لیسا لزعفائی نشتره پا کمزور باندی ولا علی المرزا آنه پا ناجوڑ باندی ولا علی اللذین آنه پا کسان باندې لای جدونا چه نممی معاغسو انفقونا چه خرچ کدی حارجن سملامتیا ملامتیا پی نشتره چه طاقت نشتره کم زوری دی یا گوڑ دی یا بیمار دی ازان سا کم وقتی آغا وقتی چه خیر کوي بکی لله دیو اللہ ازان سا ہو کلاچ دی خیر خواهی کون کی لله دیو اللہ و رسولی ید پیغمبر داگو سمتلا مخلصی نی لکه اخلاسو چه اللہ منجی حد تلڑی خو گوڑی ما بیمار ما طاقت منشته دی نا اللہ سا ہو کم نا مال معلالموسنین نستری با اخلاص کونکه باندې من سبيل سکیسم گنا والاعذ پاک غفور الرحیم بهنکه مهربان دے ولا علی الذین انفاق سان ازا اذا ما تو کا کلا چرال تا تا لتحملهم چ سوار لور کی دیتا بولتا هو وی تا لاجدو زنم ما ما اعسو احملکم چ سوار کم تاسو علی پاغي باندې تاو اللاو نواپسو دی و آیونو آستر گردی تفیزو داری والی من الدم دوخونا حزنن دوجر خبکن اللای جدو دا چون منتو دی ماسو انفقون چه خرچ کردو دی دا عزو تبوکا پا مکا دا ابو موسا عشری رزلان دا قبلی سا کسان لاغلو آغیرال غریبانانو سوارل اخلاحات شوی مجایدین تلو نبی علیہ الصلات والسلام ناس کو وی مونږ له سوار لراکه مونږ jihad ته ځو نبی علیہ السلام سره اغه بیا وی مونږ له لراکه وینشتره سره څه در کوم درله نو واپس یو او جړلې سترګونه خو به دي چې مونږ د الله ر دین نوولې پاتش جو د jihad نوولې پاتش آ سترګونه خو به دي د دې وجه مولانا آزاد خپل کتاب ترجمان القران کې اغلی کل دی اې دلان چې څور پدی آیتونه مانتيريږي او دا آیتونه وي او داغه د دستورونه اوخونه به یږي نو دا ډېر سخت دي لري چې صحابه کرام راغلو او د پیغمبره مطالبه کوله چې موږ له سور له راکا موږ جهاد تزو او هغه نه منتسا او واپس د دستورونه اوخې به دی او جللی نو یکه جلان درځي اوخې نه به یګنره جړا شکل چې کمزنه جوړ چې داسه صحابه کرام او قربانا له د جهان نه پاد شو جړلې الايتفيز من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما سبيل بشك غنا على الذين باكسان باندي يستازنونك جاءت قوالستان وهم اغنيا اوديم الداراني مال داراني مال سر دولت شتي او الله پلارک نه لگی غریبانا لینے لگی و دا مال بسکي اور ازو خوشال شدي به ان يكونو شدي مع الخوالف سر د پات شونا بیا بیا قلاې سرد د شو نامال خاالک ې سره د پده شو د پات سر کورې زننا نه دي او زنناو سره پې شو منافقان. طب به الله مهر له ګوله د الله الله قولووب په ژونهدي بانند په هم لا یالممون پهې نهپږي علی مهه پهړه باندې لګې دلی دی یا تذیرونه بانېبه کې العللی کوم تاستی زاره جااتو کله چې اپسې تاسوم له پې غمبرهله تا تهرو بانېمه کوئ لن نوام نه لاکوم چر یقین نرکلی منګ په خبر ستاسو ستاسو خبره منګ نه منوی قد نهبع نه الله یقین خبر کوی منږ الله من اخبارکم کوم د حال لاته چې تاسو دروغایئ سا یاره الله او زر دی چخکاره به کې الله ملاکم عمل ستاسو وسو او پې غمبر داغو نه وسو کې مطلب دا ده چې الله بخفل پیغمبر په خبر کې او بیا به هغه مؤمنان او صحابه خبر کړ او دي ورولګي منافقان به خبر شي دانه جگنه او سیر ال لا والملک او رسول له پیغمبر عالم غیب نه نه الله وتوه وکثم تورات دونا بیا واپس کول شي تاسو اله عالم الغیبی هغه الله تا چې پر غیب او شهادت او فقاره فینبئکم پس خبر وکي تاسو به ما پاسو قنتم تاملوچ تاچکول سيهلفون قسمن بکي بالله فلعکم تاستا اذن قلبتم کلچ واپس اتاس ویل هم دیتا لتوریزو انهم د ډیر پاج مخواړ وير دینه سم مطلب دی با قسمنه کوي چرامنګ پیغمبر سره ورشي چاو ير قسمنه وکړ ير شاو زربوت دیه پاربه قسمنه الله مخوال وی ردی منافقینونا ادو تا پوست مکو ولی انا هم بیشک دی رجسن پلیت دی وم آوام جهنم او زیر دی جهنم دی جزان دا سزارا ما پسو افداغی کانو یک سبون چه کلی یحلی فونا قسمون اکی لکم تاسو تا لی ترزو انهم دا دیر پارا چه خوشال شی تاسر دینا پیغمبر تی قسمون کل صحبوت چه دیران خوشال شی نلیک تاسو ته خوشاله شئ نه زه ته نه خوشاله کوم نو فاین ترزو انم پسکا چې تاسو خوشاله شئ دینه فئن الله بشکه الله لا یرزا نه خوشالگی نه راز کیږي ان القوم الفاسقين دو قوم نفرمن دو قوم دیننه العرب و بنجان اشد سقد كفرن بکفر کیو نفاقا منافقت کی و اجدر او لایق دی العالم چنه په کی دی حدودم پہ کام ده اللہ آغا انزل الله چرا لگی دل اللہ علی رسول ہی پی گم برخلتا جکہ باندے چان چیلگو رڈی لگ سختی خبرم جبم لالی خبرم سخت غنتی طبیعتم سختی او بے دنیا اور اسمن رواج نہ دا پکیم زیاد ولیکال چ پوشن بیا ډیر سخت بیا ډیر کله بیا نشاڑول امي سره چ پوش کنه په masala ځکه نه ته بیا واړوه نه اسکل نه وړئ ا چې کمپویلګ نه پکلګ اغه د ښاکې نه لګ نه دی دا مثال نه دی ریری نه د خدای نه دی ریریږي د قران نه دی ریریږي امولاسړی چې کنه باطل پرس دینې ریګ دی په ورزي نه الله او اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله ولا رسول ولا خدای پاک علیمان و ده حکیمه باندې یک ماده و من الارابی او دا باندې چانونه من اسوک دی بازی د باندې چانونه هغه دی یتخزو چې نسیمه سو ينفقو چې خرج کی مغرمن تاوان و یتربس انتظار کی به کومت دوایر تاسو ته تکلیفونو منافقین و مال خو نه لګاو خو چې ته بعدل نه خواسته چې ته اروپا به ولا ګولا می دور تاوانوش دا بهنه کله پر الله جررات وینن منگا دوم را تاوان که پریوتون اللہ و ایم مغرمان تاوان گنیا با علیهم پا دی بانده تکلیف ناکار دی و تاسو مسلمانان ته د انتظار تکلیفونو کوي علی پا دی بانده ری و اللہ خدای او ریدون کدی علیم پا دپارس بانده و من الارابی او بار دی بانده چانونا من آسوک دی امینو باللہی یین کې پ الله مل آخرپرض د آخره ید تو او ن ما سو انفی کو چې قچکې قوباتې د پاار دنس د کته عندله الله سره اوله اتې رسول او د پااره د دوعا د غښلو د پی غمبره س په ماهدي که دوه بعضې با نهچان نغې به رالو مال به لګو پې به چللار را نه خوشاله شي او پیغمبر له دوه غړي نغ بهخ غې به پیدایدلو ذره پار مالګو الا خبردار انها بهشکه د غمال قربت اللهم ثواب د نس دې کته ډیره الله سره په دغه مال باندې حلال او پاک مال باندې والله تنذکی دې سيد خلهم الله زره چې دې په داخله کې الله په رحمتې په مهرباني خپل کې ان الله بهشکه الله غفور رحيم بخون کې مهربان دي والسابقون الاولون من المهاجرين والسابقون الأولون ړاند کې دونکې پهړاند کې دو سره اغانې د اوولونه من الماجنا د مهجرينو ندي والانصار ان سوارې دا سواره ندي والځناوا کسان ااتبا او هم چې د تاري کلې د داغېسان دا په الله او الله عنهم هم ددي نه او رضا بي الله رضينا واعد لهم او تيار کل دير پارا جنات باغونا تجريك بي گبا تحتها نهارو لانده داغينا وله خال <سؤال> دين فيا يبدي پاقي کیا بدا هميشا ذالك الفوز العظيم ودا کام يبلو يدا وسابقنا مراد سوك دي جدات سوك مراد دي نباز وي آغا دي چ دين اسلام تردوان دي و سابقین نے 10 صحابہ کرام 10 صحابہ کرام اور 10 سابقین بھی بعض وہی چہ دا سابقین اگہ چا تاوی چہ دوڑو قبلتیں منس کڑے رے خانہ کعبہ بیت المقدس قبلتیں منس کڑے دے سابقین اگری بعض وہی چہ د فتح مکہ نے مخ ایمان نہ وڑڑے د فدهه مکینا مخک ایمان راول ده چې هغه کې سخت ډېرې امتحانات د هغه سابقین دي بعضوی چې بیعت رضوان کې شامل شوهی دي بیعت رضوان کې شامل شوهی دي نو هغه تنمارد هغه سابقین صحابه کرام دی لیکن غره دا ده چې صحابه کرام رضوان الله علی اجمعین ټول سابقین ټول سابقین بعضې په کېداوي چې سابقغه چاتهوي چاغې جهاتتهړاندې ووتي اول سب کې سابقین اغ چاتهوي چې د منظ په اول سبې ولاړي هغ د سابق و بهر حال خو صاح به کرام ټول سابقین دي محمد قابل قور رحمت الله عليه دنه چاہتا کوو چې ساح کرام بارهې ته ځکه دا غین خډیر غلطی شي ویلي فلانه غلطی ته شي فلانه ته شي ویره اله کسان چې موجوده وي هغه وی فلانه سهابې دا کړې د پلانې دا کړې نه دا غنم چاته پوسو کو چې صحابه کئان مبارک ته سوي دا غین خډیر غلطی شي ویلي نه هغه ورته وي چې الله معاف دي وی تاسو پر دې دلیل سره دا آیت ورته وي اور از یا الله عنهم ورزو عنه رضی الله عنهم الله راضی ده او دی بر الله نا الله تعالی رضی ده او الله را ذکر کړي دا د دلې وته پیښه سره په ځای باندې کلي و, و, و صحابه کرام رضوان الله علی مجمعین طول سابقین او نبی اسلام یو حدیث کې فرمایلو اصحاب القنوجومی فبای ائهم اقتدیتم اهتدیتم صحابه کرام ټول په شان دستور زمادی دنی دی ویلیکه ها پلاني صاحب او پلاني صاحب نه نه تور صاحب کرام اصحاب کنجو می فب ايه مقتديتم اهتديتوم تور صاحب کرام پشان د تور داسمان زما دي كميو پس تاسر وان شن لاربو ممي لار, لار بتاسومم او نبی عليه الصلاه والسلام احاديث کراغلي دي ته نبی عليه السلام فرماي عليكم بسنتي فتا سبانے جماع سنت طريق لازم دا او بیان وسنۃ الخلفاء الراشدین المهدیين صحابه کرام تول راشدین کیہ تولر مندون کی دی لار خون کیری واقع پشتلل دا نہ خد ایمان نعلاوی رضی اللہ عنہم ورسو عنه وعد لهم جنۃ تجری تاتل انہار ذلك الفوز والعظيم ومن او بعض بعض درجان أحولكم تجابي رستاسون دي من العرابي دباني چانونا منافقون منافقان دي ومن آل المدينة بعض المدينة والونا مردو چكلاك دي على النفاق منافقت بان دي لا تعلمهم تنبيجن دي إنا نلاعلمهم اللي من قد تنبيجنو پیغمبر نسوكو نفد المقيم اللي تنبيجنو لا تعلمهم نحن نعلمهم تدينه پیجنې مونږه پیجنو مونږه پیجنو او ته نه پیجنې پیغمبر ته علم غیبا کلی چکم نه نه داناو پیغمبر ته معلومات نو الله تا ته پټنيشته مونږه پیجن مارته نه دوا پیری ثم يردونا يوتله دنیا کې او بلې پر برزخ ثم يردونا چې عذاب النظیم عذاب لې او اخرونا یعنی نور څه مطلب او اخرونا یعنی صحابه کرام دی او اخرونا او اخر استنی اعترافو که اعتراف وکړه دی اقرار وکړه دی به زنو به په ګنا او خپل یعنی په غلط تو خپل باندې خلته چې یو دی عملن صالحا عمل نیک او اخر سیئه او بل خطا ناکارا اخر سیئه نور یعنی خطا د د سحه کرامو س شوي دناغا احتادي غته ووي نهزه کالی وه آخررو نه او هغه نور اللهواده منافقینونه مناف منافقینو قدن وانې کړلو ساح ب کامونه خطی شويدي رااصل الله او یقین د چالله یان تو بهلیم توبه قبل کېدي داغه متکاسلینو کااصللینو چې سیا کله وجهاتېڅاح ب کرام دا, دا و ک او ددي مشر چونو ل بااب زیلا وو هغې مشرو دی ځانه د مز د نو بهویست نه پوره توړلو درېې ان توړلو و منږ به منږ به دله پ غر پرمونږ باره کې کمرا شو نه الله د هغې باره کې او کمرولو چې توبره دي قبوله شو داغ مصرریغین علت تووب ددي زر تووبستله الله قبولهکرله ان الله د ش الله غپو رایم به خونکې مهرببان دی خوزو واخله من وایم د معلو ندي نس و دقطتن خیررات او په تواهیره هم چې چې پاکشي غنا نهدي وته ذ او چې پاکشي بات نهدي په تواهره هم چې پاکېګنانا ظاهر نهدي ته ذکیم او چې پاکشي باې نهدي به هااپې مال سره ځکهدي دمال په جپاتې شو. چې نبی له سلام الله عليه وسلم ته پوه شو کی ولې پاتې شو بس د مال پوهه دور مال او داسې و غاو نه کو نبی له سلام یې ښه چې توبه قبول شوه نجو ارې صحابي ز ټول مال کړ نرولما او دې پوهه موږ د جهان د پاتې شو نبی له سلام یې نه نه مسله ګرول الله او کمره له کو لغت نواخله انو د کور پری نه الله ای مال ته و صلی علیهم دعوا و غار در دیر پارا ان صلاتک बेशक دعاستک ان اللهم ارا در دیر پارا دعوا و غار تعلیم منقدر ہے کی دارن کے تار چا توخ پا ڈالے سروڑ لو نتدام کوچے وہ شو بسو شو نہ نہ ول اللہ رستمال کی برکت وچی اللہ رتا تو والا صالحان لیت و صلی علیهم دعوا و غار دا غلبا اخلاق چھ مضبوط پشی خوشحال او دا ننږه جمعه ته چندر اورلله د خو له کور له چندر اورلله داولګه وې دي نو دعا ولو غواړو وله هر تعالی مالکی برکت وې دا چې ته بس زمين جنمنه جنبه ګل محمد ما ډوګه نه کوي بس دعا ته علیه الله پیغمبر ته دعا ولو غواړو د خیر خیر دعاکې دعا ولو غواړو ان صلاتک بشک دعا استاسکن اللهم آرام در ديره پارا اګور مریض ل کېل شي نو مارينا کې لړ شي هغه ته څلور روغ مړ ته یې سره کټنی ولري اخه شي به رنگ دې خوشو اخو دې بریخه کې دواګان نه غړ خوشي عقل خوشي مریض لړ شي وای ته خو نیمم نه پاتې شوی ته پته شې دوکي نه آ د زره زره شي قری با جون نه بناجو حق خرابې غريم دستونې پیو دی زره زره نه چې مریض لړ شي دوا وتا وکړه اډا ګرنه ولا ور کا چې خیره ان صلاتا کسکن بشک دو آستار دی ده پار آلام دی واللاخ ده پاک سمیون او ریدون کدی علیم پو ده پار سبان دی علم یا علمو ای دین پویگی ان اللہ دشک اللہ و دغا اللہ اقبلو توبتا قبلی توبا عن عباده دبا نگان اقبلنا و یا خوزو صدقاتی او قبلی خیراتنا و ان اللہ هوا بسم الله الرحمن الرحيم ده توبه قبل ان کې مهربان دي دا وي اخوز صدقات قبل الاخرات پاک مال پاک مال چې کومنه الله قبلې انا الله دغه بدلیوي وز ورپی او وقل پیغمبر اعملو عمل کوي فشر الله زره چخ کړه بکه الله عملکم عمل استاسو ورسولو پیغمبر داغه والمؤمنون اممن سم الله خپل اخفل پیغمبر پوی خبر کې او آن تاستو بداقی بیانو و سطرد دونا او زرد جواب پس پکریشه تاسو الہ آل ملقی بی اگا اللہ تاچی پور پقی بو و شایتی پخکارو پوی نبی اکم پس خبر بکی تاسو بی ما پاسو کن